Velkommen til årets første udgave af Kongehuset bag kulissen. Mens januar måned er en stille måned for de fleste, så er der nok at se til for os, der elsker at nørde det royale stof. En vanskelig nytårstal, et nytårstafel, og så er de første historier begyndt at blive lækket for en af verdens mest ventede bøger. Det er selvfølgelig Prince Harrys bog Sperre eller Reserven på dansk, som udkommer i næste uge. Det er voldsomme beskyldninger, der kommer frem. Prince William har angiveligt slået Prince Harry i gulvet Mic Drop. Min gæst og medværd i dag er tv Natasha Krone, der har dækket både nytårstale og nytårstafel i overvis. Velkommen til, Natasha. Tak skal du have. Og godt nytår. Og i lige måde. Har du kommet godt ind i det? Ja, altså jeg er kommet øh, arbejdende ind i det, som du også har lige nævnte, men øh, det er jeg jo vant til. Så det betyder, sådan at der er lidt drøslet ned for sådan mit party gen, og så er der meget arbejde i nytårsdagen. Men ja, tak. Jamen, det er godt. Det er godt at høre. Så vi starter med det vildeste her først. Vi starter med at tale om Harrys nye bog og de interviews, der blandt andet kommer på søndag. Er der er både et interview på den britiske tv-station ITV, og så er Anderson Cooper, fra, han er over på 60 Minutes, som også har lavet et interview. Og så kommer bogen jo så på tirsdag, hvor jeg selvfølgelig øh, er en af de første øh, der forfatte den men lad os lige prøve at høre en lydbid fra øh, interviewet for 60 minutes one of the criticisms that you've received is that well okay fine you want to move to california you want to step back from the institutional role why be so public you say you tried to do this privately and every single time i've tried to do it privately there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife You know, the family motto is never complain, never explain, but it's just a motto, and it doesn't really hold. There's a lot of complaining and a lot of explaining. Endless. Private, being done in through leaks. Through leaks. They will feed or have a conversation with the correspondent, and that correspondent will literally be spoon-fed information and write the story, and then the bottom of it, they will say that they've reached out to Buckingham Palace for comment. Mm. But the whole story is Buckingham Palace så, so, when we're being told for the last 6 years we can't put a statement out to protect you, but you do it for other members of the family, that becomes a point when silence is betrayal. Ja, yeah, øhm, og det er jo en øh, det er jo en lykke. men altså øh, efter den kom frem, så øh, så øh, kunne The Guardian simpelthen øh, fortælle historien om, at Prince William har slået Prince Harry i gulvet. The Guardian har fået et eksemplar øh, af bogen. Det er øh, Journalisten Martin Pengelly, som altså er bosiddende i New York, der på en eller anden måde har fået den her bog for alle os andre, og nu lægger avisen altså så den her meget frygtelige historie om, at den britiske tronarving har slået Prince Harry i gulvet under et møde i Nottingham Cottage, altså som er en del af Kensington Palace, tilbage i 2019. Prince Harry landede på en hundeskål, så den gik i stykker, Øhm, hvad tænker du om, øh, om det, Natasa? Jamen, jeg så godt øh, noget af The Guardian. Altså, øh, han, han skriver åbenbart i bogen Prince Harry, at hans storebror har sagt nogle, nogle øh, ting om Meghan også. Altså, kaldt mm. hende blandt andet ubehagelig og ja. øh, sådan rude. Ja. Ja. Øhm, og så det der med, at han har taget fat i graven på ham, skriver han sådan en halskæde i stykker, og så har han så slået ham, så han er faldet som du også siger. Ja, ja. Øh, det er jo virkelig voldsomt. Altså, øhm, og hvis der har været spekulationer før om, at forholdet mellem de to brødre var noget anstrengt, så øh, kan man jo roligt sige, at han bidrager til, til den del af fortællingen. Mm. Øh, jeg synes, det er voldsomt, øhm, jeg har, som du sikkert også har, som din lytter sikkert også har set dokumentaren, samtlige mm. seks afsnit, øh, som de jo selv har produceret, som jo også er, kan man sige, deres version af historien, ligesom bogen nu er et indlæg. Øh, og samtidig er det klart, at det her er et virkelig godt eksempel på, hvorfor det her er svært at dække journalistisk, fordi det jo virkelig ofte er den ene side af historien, mm. så vil vi jo som journalister altid forsøge at få den anden side af historien, og det kan være utrolig svært. Ja. Fordi det jo er med de her historier, både i Storbritannien og herhjemme, sådan at det jo ikke er sådan, at okay, den ene part kommer med sine historier, så kan man ringe øh, direkte ind til et palæ og sige, vil du ikke også lige komme med din, eller skal vi ikke lige, så mødes I lige i aften i Nyhederne, eller i aften mm. eller i BT, og så tager vi den lige debatten der. Sådan fungerer det jo ikke. Nej. Og så bliver der, altså er landet jo åbent for analyser og spekulationer, og gå ved det ene og det andet. Men det han siger i det her klip her, det er jo egentlig, at netop når vi så forsøger at få en kommentar som journalister, så officielt set bliver der sagt ingen kommentar, mm. men at der så er en masse læk, som gør, at, man ligesom, at hele spin-maskineriet, ligesom vi kender fra politik, mm. så kommer I, I spil, og så bliver det så skrevet mm. i avisen. Det er jo så hans mm. påstand i hvert fald. Ja. Æ, det ved jeg, det må du. Altså, der, der kan man sige, det, altså, kender du til det, altså, at, at, man, at, at, at Hoffet forsøger at plante historier hos dig herhjemme? Nej, altså det, den praksis der, øh, tror jeg, er meget øh, øh, noget, der foregår i Storbritannien, øh, og også fordi herhjemme, der, der kan man sige, der har vi jo en anden åbenhed. Øh, for eksempel, der kan jeg jo gå ud og, øh, og opsøge for eksempel Kronprins Frederik eller Kronprinsas Mary og rent faktisk bede om en kommentar. Og nogle gange har de jo rent faktisk en eller, en eller anden form for modsvar, men det er jo også klart i krisen i Danmark, at når prins Joachim og prinsesse Marie er gået ud i interviews, så har svaret fra både æ, Grumens, æ, Frederik og prinsesse Marie jo dybest set været, æ, det er en privat sag. Og det illustrerer også meget det, du siger der. Det er derfor, det gør det ekstremt svært som journalist at dække det her royale stof, fordi den ene side er åben, og den anden side er lukket. Og hvordan kan der så nogensinde blive en færre fremstilling? Ja, det er i hvert fald det, der gør, at der tit er grobund for spekulationer og rygter, folk, der siger, jeg tror, det handler om det, eller det er nok den, der står bag, eller men jeg har hørt sådan, du ved. Mm. og det er jo svært at få dokumenteret, ja. og så er der sådan en masse halve sandheder derude, mm. og så kan vi alle sammen sidde lidt og sige, hm, gå ved, om der så har ret. Ikke? Og det, ja. det gør det jo svært i hvert fald, at, at nyhedsdække det, så, ja. så man ligesom hører alle parter. Ja, men altså, jeg vil sige, at i den her sag, der er beskyldningen så konkret at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det britiske kongehus kommer udenom på en eller anden måde og adressere øh, den her episode. Øhm, fordi de andre ting har været sådan nogle mere strukturelle ting, og, og måske en, en sådan personlig kritik af forholdet til, øh, til familien. Men, men en kommende britisk konge, kan han have en voldsanklage fra hans egen bror hængende på sig? Altså, det bliver, øh, det, bliver, øh, det bliver i hvert fald ikke vildere. Det gør det ikke, og det er... Jeg giver dig ret, det, det bliver svært at komme uden om at kommentere på en eller anden måde, samtidig med, at de selvfølgelig også skal passe på, ikke? Altså fordi, mm. igen, altså, skal de to brødre så mødes i uh, et eller andet? Ja, altså i CNN, i sådan en dobbelt dv, ja. uh, hvor man sådan sidder, ja, hos Andersen Cooper. Altså, mm. så er der i altså hvert ikke meget magi tilbage, hvis det er det, de vil opretholde, men uh, mm. det er svært at forestille sig. Ja. Men, men du har ret, den er svær at bare have hængende over sig. Jeg synes også lige, at vi skal prøve at spørge en, som også ved rigtig meget om det britiske kongehus, Lone Thiles. Jeg har ringet til dig. Ja, hej. Du har været UK korrespondent, som jeg så fint kalder det, og så er du selvfølgelig fuldt det britiske kongehus intensivt i en årrække. Lone, kan Buckingham Palace komme udenom Prince Harry's anklager i den her sag? Det, det bliver, som I siger, meget svært, og jeg, jeg sidder sådan med tilbageholdt åndedræt og venter på, hvad gør Prince William nu? Fordi Æh, altså, går han ud med en øh, direkte benægtelse af, at det her skete. Æh, det tror jeg faktisk ikke, øh, at han kan slippe på med, fordi jeg synes, det er så detaljeret fortalt. Men det, man måske kan tage fat i, det er jo, hvordan fortolker man den her begivenhed? Vi har jo tidligere set, at f.eks. et spørgsmål om, kan jeg ved, hvordan Archie kommer til at se ud. Det er blevet fortolket meget forskelligt fra kongemilien. Archie, er jo den første søn af Meghan og Harry, øh, hvor kongemilien og øh, har ligesom set det som øh, venlig interesse for, for et kommende barn, mens øh, det blev opfattet af Meghan and Harry som racisme. Så øh, jeg tror, det, det er sådan lidt det, der måske er tilfældet her også, altså at der har været en eller anden meget ophedet skænderi, det er der ingen tvivl om, og det er måske også gået lidt over at for, for William. Øh, er det et direkte voldeligt overgreb? Øh, det kan man så begynde at diskutere. Det, det, det er måske sådan noget der. Jeg tænker, hvis, øh, hvis William han gør noget af det, som de gjorde dengang med hus og blev beskyldt for racisme under det her berømte Oprah Winfrey interview, jamen så vil de nok sige noget om, at øh, vi elsker Meghan og Harry, og det gør os ondt, at de har den opfattelse. Sådan noget i den stil, altså, hvor man sådan glider lidt af på det. Men det kan jo vise sig at det er et stort problem for William, som jo også har været meget aktiv i, i øh, forskellige organisationer, som har været imod mobning, anti-bullying og sådan noget, og det ser jo altså ikke godt ud. Hmm. Hvis det virkelig er rigtigt. Hmm. Hvad tror du, det her betyder, Lone, for, for, for Prince William, eller, jo, Prince William og, og Kates popularitet? De er jo nogle af de mest populære figurer i det britiske Kongehus. Jamen, det kan øh, få stor betydning. Nok mest udenlands, vil jeg sige. Altså, jeg tror i USA, hvor jo også den her historie er breaket, øh, jamen der tror jeg, at det vil bekræfte opfattelsen af, at der er noget helt galt med det her stivnakkede, følelseskolde kongehus, som man opfatter det øh, mange steder i USA som for at være. Og, og øh, William Kate har jo lige været i USA øh, og har faktisk været udsat for, at de blev buet af øh, da de var til sådan en baseballkamp, fordi at, øh, der lige var kommet nye anklager frem øh, omkring racisme. Så Øhm, jeg tror, det passer meget godt ind i den amerikanske fortælling. Hvis man så vender blikket mod Storbritannien, og så siger hvordan vil øh, det her blive påvirket? Øh, jeg tror ikke, det vil altså, være fuldstændig upåvirket, kan man sige, af hvordan man ser William. Og jeg tror, det er, det, har, det er en lidt sørgelig ting, kan man sige på en eller anden måde, fordi jeg tror, mange har ligesom tænkt, okay, Kong Charles, det er lidt en overgangsperiode, men så har vi det her unge skinnende lys, William, som skal være den næste konge, som er, datter, eller, udskyld, som er søn af Diana, øhm, og det er vores store håb. Og nu er den ligesom kastet lidt smus på det her håb, kan man sige, fordi han er ikke sådan helt uskyldsren mere, hvis det virkelig er rigtigt, det her. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg tror ikke, det kommer til at på den måde fuldstændig få fundamentet til at krakke og under kongehuset. Og hvad med, hvad med altså Prince Harry og Meghan har jo været ekstremt upopulære figurer i det britiske kongehus. Jeg oplevede det selv under en af mange rejser i London, altså at britterne ville nærmest, dem jeg har talt med i hvert fald, synes nærmest ikke, at de var velkomne til dronning Elisabeths 70-års jubilæum tilbage i juni måned. Altså Kan det her, kan det her styrke Harry i Storbritannien? Nej, det tror jeg ikke, det vil. Altså, fordi igen, øh, så altså, han var jo ude at sige i en finans fra et af de her interviews, som vi ikke har set i der længde endnu, men, men der er kommet frem, han har sagt, jeg vil gerne have min familie tilbage. Jeg behøver ikke have en institution, jeg vil have en familie. Jeg vil gerne have min far og min bror tilbage. Men jeg tror, han må have vidst, at da han sad og sagde det, mm. at øh, hvis den her scene er med i Båne, og det er den jo, så kommer det ikke til at ske. Altså, fordi den kongelige familie i Storbritannien foretrækker jo altid og ordne private sager, privat og ikke pressen. Så, øh, så nu, hvor Herre han river låt af det her, så tror jeg simpelthen, at, at det vil sætte en villing som helst genforsoling i 10 år tilbage. Mm. Øh, så fordi kongelige simpelthen ikke tro på ham. Altså, det jo, der har jo tidligere været forlyden om, at, at William simpelthen ikke tør og nærme sig Harry øh, sådan oprigtigt, fordi alt, hvad han vil sige til ham, det vil gå videre til Meghan, og så dermed ende i pressen. Mm. Mm. Dit budlåne kommer Prince Harry til øh, Kong Charles' kroning den 6. Mm. maj? <laughs> det er virkelig et godt spørgsmål. Øh, og bliver han inviteret, er jo det første spørgsmål. Og det vil protokollen jo nok sige, at han skal. Mm. Øhm, men men øh, det kan da godt være, at han får en vink med en vores om, at det var et godt tidspunkt at få øh, influenza på, eller mm. at børnene vil syge. Jeg ved det ikke. Altså, det var jo den løsning, man fandt til, at det var convenience-covid. Ja, convenience-covid, det er rigtigt. Jamen, det nok det mest belejlede uh, tilfælde af corona under uh, ja. dronningens uh, begravelse. Altså under alle omstændigheder, så tror jeg, hvis, hvis han kommer til kroningen, så vil det blive meget akavet og pinagtigt. Og det vil også tage meget opmærksomhed, fordi alle vil ligesom sidde og tænke på, hvad, hvordan ser Harry ud i ansigtet? Hvordan ser Meghan ud i ansigtet? Hvordan, hvor, hvor tæt sidder de på øh, kong Charles og alt det der? Så det vil jo tage meget opmærksomhed, og det tror jeg ikke, Charles umiddelbart er umiddelbart frisk på, at der er nogen, der tager opmærksomheden frem den dag. Mm. Skal du læse øh, Prince Harrys bog, når den kommer i næste uge, Luna? Ja, det skærer jeg da. Ja. Du har ikke fået den før <laughs> tid, ligesom ham fra The Guardian? Nej, nej, jeg ville ønske, at jeg havde bedre ja. connections der, men, <laughs> øh, men det har jeg ikke. Den er meget stærk. Øh, øh. jeg, jeg ved ikke, altså der er jo en grund til det, at Guardian der har fået det, øh, fordi det, det kunne jeg høre, I lige så og talte om ja. også. Det er jo simpelthen, fordi Guardian er en avis der er den politisk afhold for Meghan ja. og Harry, ja. Æh, og, og fordi de jo også har virkelig øh, prøvet at få skovt nogle af de her tabløde medier, hvordan de fungerer i forhold til kongen. så ville det selvfølgelig også være lidt hyggeligt at skabe dem og lægge ja. rundt til, øh, til, til tabløde så derfor er det gået til Guardian, som, som i deres øjne er en ordentlig avis, og som i øvrigt også har et meget stort publikum i, i USA. Ja. Det er et meget smart sted at placere den her sige. Og det interessante ved det er også, at man kan nærmest se krigen udspille sig i de britiske medier, hvor de mere konservative minded aviser, de sådan Øh, de, de, de skriver sådan, at man kan i hvert fald læse mellem linjerne at, at, at de er lidt forarvet over at de, at den her bord bliver lægget til the left wing ikke? Øh, og øh, jo jo ja. det gør undtagen i knollem det gør det Lone tilhørs øh, tusind tak fordi vi må, måtte ringe til dig jeg ja, vil beklamte Lad os vende hjem igen til Danmark, fordi der er jo altså også sket en ret meget i det danske kongehus siden vi standes sidst. Dronning Margrethe har holdt en nytårstal, en meget markant nytårstal, som du også dækkede, Natasha. Mm -hmm. faktisk hele dagen. Ja, altså vi, vi, på TV2, der gjorde vi det, vi lige delte eftermiddagen op, så Så vi begyndte med sådan at lave almindelig nytårsaftens opvarmning, og så mellem 17 og 18 lavede vi så mere specifik mm. opvarmning til dronningens nytårstale, hvor jeg sad sammen med Morten Ankerdag inde på slotspladsen og så havde vi så Jacob Sten Olsen ja. og Ulla Terkelsen øh, ja. med os. Øhm, og ja, det er jo den der sådan meget klassiske, du ved, man spekulerer, man gætter lidt, hvad kommer hun til at sige, hvor meget kommer hun til at adressere det ene og det andet, og hvor præcist bliver det, hvor konkret bliver det i de gamle du dage. Også, gætter du også selv? Nej, altså Nej. i virkeligheden, og det er jo også meget sådan, interessant, ikke? altså min rolle er jo, <laughs> Altså sådan helt oldschool, øh, når jeg dækker de der begivenheder mm. og spørger. Og så er der jo andre, der, der øh, har mm. ekspertrollen øh, den dag. Øh, og det, det holder jeg egentlig ret meget fast i. Mm. Altså, hvis det var, at jeg på et tidspunkt ville begynde at analysere, eller kommentere, eller have holdninger, så skulle jeg jo hoppe over på den side af bordet. Mm. Øh, det kan da godt være, det kom. Det er fristen en dag. Men det, det er ikke nu. Så lige er det ligesom mig, der stiller spørgsmål, Men det er klart, at jeg har, jeg har været med til at dække de her begivenheder og mærkedage i så lang tid, ja. så det er blevet nemmere at stille spørgsmålene med årene, og, mm. og der er jo også ting, jeg sådan, kan fiske efter, eller kan, kan være med til at, at vinkle på en anden måde, end jeg måske kunne i begyndelsen. Mm. Øhm, men lige præcis nytårstalen, kan man sige, da jeg begyndte at dække den... Hvornår var det? Ja, men det er snart 20 år siden. Hold da op. Jeg, ja. jeg, tror, jeg, jeg, altså, jeg husker det som, at første gang, jeg var med til, det var i 2004, det var, det var så på DR. Ja. Så det er ikke helt syv år siden, men Nej. vi nærmer os. Ja. Øhm, og der, der fungerede det på den måde, at pressen faktisk fik et eksemplar af talen. Ja. Ja. Og så var den så klausuleret, som det hedder. Det vil sige, at man måtte ikke øh, lægge eller fortælle om den, mm. før den var blevet holdt. Men det var sådan underligt. Altså, før jeg var med til det, så, så kunne journalister godt finde på sådan, at stå og spekulere, som om de ikke havde læst den, hvilke de så havde. Ja. Så kan jeg huske, da jeg så kom ind i, i det, så, der fortalte vi så, vi har faktisk læst den, vi må ikke sige noget om den endnu. Mm. Og så på et tidspunkt, så stoppede man med, det, med, det, altså med den praksis sådan, så der er ikke nogen nu, der men får jo, Men det er jo noget med, at der faktisk var en journalist, der lige pludselig, altså der, ligesom du siger, havde et eksemplar af talen, og så sjovt nok... Sådan foregav, uh, ja, jeg tror, hun jeg kommer tror, hun til hun at går. sige det i retning af, og sådan, oh, ja, du har læst den. Og det var ligesom der, der blev det jo for latterligt. Ja. ja, det tror uh, jeg jo ikke. Nej, og jeg så, synes da egentlig på en eller anden måde, at det også er sjovt, altså fordi... Jeg gætter jo også i dagene op til, ikke? og det, altså det, det ville, jeg vil have så dårligt dårlig samvittighed, hvis jeg egentlig det det. vidste en til en, hvad det var. <coughs> fuldstændig, æh. det er jo fuldstændig åndssvagt, og det er ja. det samme med statsministerens øvrigt, ikke? Ja. altså det er der, den er der jo heller ikke nogen, der læser nu på Nej. forhånd. Og i øvrigt vil det også være, altså en helt anden vinkel på det er, at det ville jo være lidt mærkeligt nu, for nu kan man jo rent faktisk tjene penge på, ja, ja. på tid, ikke? Så tænk, det, hvis der det. var alle mulige journalister, der bare i virkeligheden kunne sidde og tippe deres... Øh, ja og grænkusiner ja. og sådan noget, jeg vil sætte den 50'er på, hun sagde. Ja. Ja. Men jeg vil så sige, på den på den modsatte side, når man skal sidde øhm, og lave de der analyser, så, så er det, det ekstremt, øh, altså det kvarter er ekstremt stressende, ikke? fordi du skal sidde og høre talen, samtidig med, at du skal sige den linje, den linje, ja. den linje, ja. den linie, og så skal du have en kommentar klar. Ja, ja. Lige det er bagefter. sådan, vi arbejder faktisk, ja. at vi undervejs, så siger vi, når vi sidder i studiet, ud til... Øh, OB-vognen, hvor der sidder en producer og en redaktør osv., så videre, vi, det der, ja. det skal I mærke op. Det vil ja. vi gerne lige høre bagefter igen. Ja. Og så aftaler vi to eller tre ting, vi ved, vi gerne vil tale om ja. efterfølgende. Ikke? Og det er jo ligesom, øh, altså i virkeligheden, altså, uden samling i øvrigt, men der er det jo fuldstændig ligesom at dække sport. Altså, ja. Ja. du sidder og siger, at første halvleg er en fodboldkamp ja. eller noget, så siger du, det der mål, det, det, det skal vi lige sige, eller den det afværing, eller ja. præcis, mm. det skal vi have i pausen. Ikke? Mm. Men det vigtigste, som du så nok også øh, greb fat i, det kommer vi jo ikke udenom. Det var jo nok delen om øh, forholdet til, øh, til kongefamilien, mm. eller til mm. prins Joachim og prinsesse mm. Marie. Mm. Hvor overrasket var du over, at dronningen øh, øh, sagde det? Jeg tror egentlig, at vi havde så talt lidt om det på forhånd, og der øh, tror jeg, at alle i vores studie var enige om, at det kom til at blive adresseret på en eller anden måde. Ja. Men jeg tror altså, sådan som jeg husker, det var både Ulla og Jakob, overrasket over, hvor konkret det blev. Ja. Altså, fordi jeg tror måske, forventningen var, at det ville blive adresseret, men måske skulle man sådan lidt selv mm. udlede. Ja. Der talte hun nok om, at der kan i alle familier videre. Mm. Men det, der blev så konkret, og, øhm, og de blev nævnt ved navn. Mm. Altså, det tror jeg egentlig var, øh, i vores dækning og vores studie, det tror jeg, folk var, var overrasket over. Jeg har faktisk taget klippet med, uh, Natasha. Lad os lige prøve at høre uh, helt præcis, hvad dronningen sagde. For de fleste af os er familien noget af det vigtigste i vores liv. Vi følger, hvordan vores børn udvikler sig, hvordan de tager fat på tilværelsens udfordringer på hver deres måde. Vi glæder os, og vi bekymrer os, og vi vil så gerne, at det skal gå dem godt. Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenigheder kan opstå i enhver familie også i min. Det har hele landet været vidne til. At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt. Vi har nu haft mere. Vi har nu en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrystning, forståelse og nyt mod. Ja, det var jo, altså, det var nok også det, man kommer til at huske mest fra den her tale i år. Øhm, tænker du ikke det? Jo, det tror jeg. Det ja. var også det, som, altså det er jo klart, det var det første, vi mærkede op. Ja. Og det er jo også det, altså, de fleste har vinklet på. Selvfølgelig fylder det noget, fordi det er jo en sag, der har fyldt så meget i medierne. Mm. Og nu talte vi jo om før det her med, at, altså, når man skal dække den slags, hvor svært det kan være at få nuancerne med, og mm. alle stemmer, alle parter øh, i en, en konflikt, i en institution, som per definition... Altså ikke bare stiller op til øh, til hvad som helst. Det er, jo ikke sådan, det er jo ikke politikere der er på valg, så de er jo ikke sådan friske på at møde op til en, en direkte debat øh, her og der. Øh, så der kan du sige, der fik du jo, altså der fik journalisterne og befolkningen jo ligesom dronningens side, side. altså ja. øh, selvfølgelig øh, på den diplomatiske façon. Ja. Men øh, men i hvert fald nogle flere år end vi havde fået før. Og øh, at dronningen kalder forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie vanskeligt, det er jo sådan, øh, altså det er jo sådan temmelig historisk, at hun går ind og, øh, og lige præcis øh, altså et og vælger sådan et ord. Men jeg synes jo også, at, at, at hun på en eller anden måde får sagt, at den her krise er jo ikke slut endnu, øh, men hun håber på i 2023, at de, at de kan nærme sig hinanden igen. Ja, men altså det, det, hun siger, er det jo ikke det der med, at nu er der plads til eftertanke og så videre. Altså, er det ikke, altså er det ikke ligesom, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg, mm. jeg hører det som, som en anerkendelse mm. ja. øh, af, at der var nogle følelser der, som alle ja. i det her land øh, ikke har kunne ignorere, eller ikke har kunne høre om og så sådan en, et, altså et forsøg på at se frem, ikke? Jo. Øhm, jo. altså det var jo ikke noget, kan man sige, men vi kan jo se på dækningen i hvert fald, at det var jo ikke ord, der skabte nye konflikter i hvert fald. Nej. Altså man kan sige hun, hun dronningen åbnede ikke for nye braking, gule bjælker, og du ved, at så, så kører, så tager vi lige en tur igen. Det, sådan har jeg i hvert fald ikke oplevet nej. dækning efterfølgende. Men sådan har det jo måske faktisk været øh, tidligere, ikke? Altså øh, du dækkede den vel også dengang, da, da hun på en eller anden måde pensionerede prins Henrik? Ja, der dækkede jeg også nytårstale. Ja, og, og det, det var, var jo usædvanligt, noget, fordi ja. der kom pludselig en nyhed. Ja. Altså det var jo en regulær nyhed i en nytårstale. Ja. Det, var, det er vi jo rent faktisk ikke vant til. nej Så det er klart, der, jeg tror faktisk, at den tale blev holdt på Fredensborg. Det er hmm. jo et af de... Øh, jeg tror, det er fem gange i alt, den ikke er blevet holdt på Amalienborg, på grund, af, på grund af arbejde med at renovere slottet. Så det var et af de år, tror jeg, hvor vi sad på Fredensborg, og pludselig fik travlt. Fordi ja. det var der ikke nogen, der vidste, ja. at den nyhed øh, kom ud der. Så der var jo sådan en regulær øh, lille kongelig ja. breaking der. Ja. Det havde jeg ikke forventet i år. Havde du det? Nej, og jeg, jeg, altså, jeg havde egentlig også forventet, ligesom I også snakkede om, at hun nok ville have nævnt den her krise i mere luftige vendinger. Og var også overrasket over, at hun, at, at hun nævnte den så direkte. Og så blev jeg også meget overrasket over, at, øhm, at prins Nikolaj, eller jeg blev ikke overrasket, men dagen efter... Kræv. Græve Nicolaj, nu gjorde jeg det igen. <laughs> Men det er fordi, hvorfor jeg siger det, det er, fordi jeg sad jo den 1. januar, dagen ja. efter nytårstagen, og skulle ja. dække nytårstafel. Ja. Der skulle jeg jo så lige fortælle seerne, at prinsesse Marie havde meldt afbud, det gjorde hun allerede dagen før. Men bare lige minde folk om det, lad os nu sige, at der var nogen, der ikke havde hørt det. Og der var det jo så, at jeg valgte at sige, efter nu har jeg dækket det her, Så i, at sagde, ja, hun er blevet hjemme for at passe den 13-årige syge prins Henrik. Ja. Og, det, du ved, så gik, og så fik jeg en sms fra en af mine venner, Øh, er det ikke ligesom det, der er hele historien, og det hedder han ikke mere? Så altså måtte jeg jo så rette mig selv. Og det var sådan noget, man baggede ja. siger, var, Altså, hvor irriterende, at jeg sad og sagde det. Ja, men det er jo også bare en menneskelig men det for, fejl. Det ligger i munden. Det ligger, og vi sagde jo også prins Charles øh, ja. hele tiden, efter han var blevet konge, for nu har vi sagt det i... Ja. Man skal lige vente sig Over til Over 70 det. år. <laughs> ja. Og så synes jeg også bare, måske, men det er måske bare mig. Grev Nikolaj, det der er et eller andet, af det, det lyder ældre end prins Nikolaj. Men det kan godt, at det er bare noget, man skal vende sig til. For jeg synes jo også i starten, da, da prinsesse Alexander blev til Grevinde Alexandra, at det lød sådan lidt for stokket og gammeldags at være en grevinde. Det lød måske som et eller andet fra en eller anden, en eller anden, ja. eller anden komediefilm, Grevinde fra... Kom til at se for ja, en eller Du den der. <laughs> øhm, ja, jeg tror, men, man skal vente til det. Men jeg ved heller ikke, skal man sige det egentlig hver gang man tager navnerne. Altså, jeg ved, jeg, jeg ved, jeg ved i hvert fald her nok? på avisen, der, der kommer vi til at bruge det som en del af navnet. Ikke? Øhm, jo, men det æ, skal man selvfølgelig også, hvis det, ja. sådan, øh, altså, ja. hvis det er sådan, hvis det skal skrive og, ja, lige præcis. og officielt. Ja. Men altså, hvis man møder Nikolaj, så tror jeg altså, så har altså, jeg Så har du ikke dig at sige, hej kræv Nikolaj. Nej, det har jeg altså ikke. Nej. Og heller ikke hans excellence, som uh, kongenhuset ligger op til, eller ikke Nej. så længe til, Nej. som de siger, øh, at han egentlig skal tiltales. Men det var jo øh, dagen efter øh, dronningens nytårsdag, så kom øh, prins Nikolaj ud og sagde, at øh, om hele titelkrisen, at det var en oplevelse, han gerne ville være for uden. Øh, og samtidig som du sagde før, Natasha så meldte prinsesse Marie jo afbud til... Øh, Nytterstaflet, øh, som, øh, som, du, som du også var med til at dække den 1. januar. Og det var jo en, øh, altså, det var i hvert fald, altså, ja, Grev Henrik var syg derhjemme. Men det var et meget uheldigt øh, afbud for kongehuset, jo fordi, at, øh, at det havde været en mulighed for at se den kongelige familie samlet. Ja, yeah. og øh, der vil jeg så sige, der har jeg nok knap så gode kilder, som du har lige i den historie, fordi jeg jo ikke dækker kongehuset sådan på en dag til dag. Mm. Altså, jeg er jo modsat dig ikke med på erhvervsfremstød i udlandet, officielle besøg, mm. men dækker de her store begivenheder, transmissioner, når der er bryllup og begravelser og jubilæer og mm. nytår osv. Så, videre. så, øh, så øh, det der afbud der, altså, der ved jeg ikke, om du har oplysninger. Det er klart, altså, da det kom, mm. der kan jeg da huske, at jeg også sagde til, til mine gæster i studiet, det skal der nok blive læst noget ind i, ja. fordi det selvfølgelig er... Øh, Timingen ja. er interessant, så at sige. Men jeg ved jeg har ikke set sådan alle mulige analyser. Men jeg har jeg altså faktisk gjort meget ud af at sige... Det er det her, vi har fået at vide. Ja, altså, det er sådan, det er. Ja, det er sådan, det også ud for det. Ja, præcis. Når man melder, når man melder afbud og siger, at prænse eller Greve Henrik er syg, så er det sådan, det er. Men derfor kan man jo godt hvad skal man sige, øh, sige, at det er uheldigt for kongehuset, at afbuddet kommer, fordi at man så ikke kommer til at fremstå som et samlet kongehus. Ja, kan du ikke huske i forbindelse med, med dronningens fødselsdag dengang med prins Henriks afbud? Jo. Han var syg. Jo. Hold da op. Der ja. blev jo også læst meget ind i det. Ikke? Var han nu reelt syg? Og så var der nogen, der havde set ham på en resteplads et eller andet ja. sted. Og, um, ja. og var han nede altså... lige meget få dage? Altså, ja. Så det er klart, den slags afbud i forbindelse med store begivenheder, mm. hvis der har været uoverensstemmelser, ja. konflikter. Ja. Øh, der vil folk jo nok sådan blive øh, løftet og anbryn eller to. men som du selv siger, altså, der lå en pressemeddelelse, det var forklaring. Hvis man ikke får mere at vide, så må man jo ligesom Så må man gå ud fra gå det. Gå ud fra, at det er forklaringen. Og så er det igen. Altså så så er banen jo åben for, ah, men altså, jeg tror, hmm, ja. jeg har hørt, og mine fætter kender en, der siger. Ja, men det, det, og det er jo, altså, det, det er jo det store, øhm, det er jo et lille problem med kongehusstoffet, ikke? At, at, at når man får så lidt at vide, så er det ofte fristende at gå ud og spekulere. Selvfølgelig. Men jeg synes lige her, at man skal lade være med og så bare konstatere, det gør jo Henrik er syg, øh, men det havde selvfølgelig været fantastisk for kongehuset, hvis Båndsens Marie var kommet. Men det er altid en god idé, og ligesom som udgangspunkt... Det Fortæl det, man ved, og så ja. kan man jo undersøge ja. efterfølgende, som vi jo skal. Altså ja. om der så var andet eller mere i det. Men så længe vi ikke ved det, så skal vi jo heller ikke sidde og spekulere i det, synes jeg. Nej. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, nu har du dækket de her store begivenheder i kongerhuset de sidste ja, 18 år, hvis du siger det fra 2004. Det du var faktisk fra det første, jeg var med til at dække af kongeligt stof, var kronprinsens bryllup. Ja. Kan du prøve sådan at sætte nogle ord på, hvordan har dækningen egentlig i pressen ændret sig de sidste 18 år? Jamen igen, jeg synes jo, at man hvor, man, hvor der var sådan en mest synlig udvikling, har i virkeligheden været nyhedsdækningen dag til dag. Måske i højere grad end vores transmissioner. Mm. Altså for at være helt ærlig, så øh, kan man sige, at de har ikke udviklet sig i lige så høj grad. Og det er måske fordi, det er de her mærkedage, hvor det også er sådan en pomp og pragt og sådan meget sådan ja. historien, der foldes ud. Altså om kongehuset som institution, og mm. slægten, og øh, mm. altså, sådan er det i hvert fald i forhold til jubilæer, bryllup og så videre. Men det er klart, at nyhedsdækningen mm. har jo ændret sig ekstremt meget, synes jeg. Mm. Øhm, sociale medier har haft en enorm betydning, og jeg tror bare, hele sådan måden, vi tager værdidebatter på i dag, mm. betyder jo pludselig noget, øh, også for kongehusets medlemmer. Det kan vi jo se, altså i forhold til, hvem er det, der kongelige kongelig Harmonier det med, hvad man ellers står for øh, ja. både i regeringen og i befolkningen øh, ja. hele IOC. Ja. historien øh, Eko, som ja. ikke trak sig ud af Rusland. Ja. Kunne man så fortsat være kongelig hofleverandør? Ja. Klimaspørgsmålet. Øh... Ja, og i denne her uge, der er dronningen faktisk også trukket sig for den her Hos Andersen pris øh, for børnebøger, fordi at, at der sad en russer med i, øh, i bestyrelsen. Ikke? Og det er endnu et eksempel på, at, at der reagerer kongehuset så egentlig proaktivt og går ud og trækker dronningen ud af organisationen for at skåne hende for yderligere kritik. Ja, og der tror jeg, en historie som den eksempelvis, og den er svær at sammenligne, fordi nu, altså igen, altså, det er jo så aktuelt på grund af Ukraine og Vestens forhold til Rusland. Men det er klart, at den type af historier mm. øh, så man måske ikke lige så tit for, for 20-30 år siden. Fordi der, der var kongehuset jo heller ikke lige så åbent, og der var et, de var ikke på sociale medier, der var ikke et folk der. Altså, det var også nyt det der med, at, at altså, sådan virkelig øh, kongetro øh, mennesker i det her land rent faktisk går til tasterne, når de mm. synes, der er et eller andet. Ja, altså på, selv på Instagram, som er ja. øh, knap så vridsent som Facebook, kan folk jo virkelig øh, lufte deres harme over ting, de er utilfredse med ja. på kongehusets egen Instagram. Ja. Og det er jo nyt. Ja. Altså, det er jo simpelthen nyt. Og også, at de jo i princippet er begyndt selv at bruge det som en kommunikationskanal. Altså, dronningen talte jo til sine børnebørn og til prins Joachim og prinsesse Marie igennem en, et Instagram-opslag tilbage i, i oktober måned, og det jo også, det havde man jo aldrig set på nogen måde, i hvert fald for, for 20 år siden, at dronningen kommunikerede til familien via internettet. Nej, man kan sige, altså den del er jo noget, der er kommet for at blive. Altså det vil sige, medlemmerne af kongehuset, og dem, der skal tegne huset i fremtiden, er jo nok nødt til ligesom at forberede sig på, at det... Det er den nye virkelighed, mm. og det er helt anderledes, end det var, da deres forældre og bedsteforældre mm. øh, bestrede posterne. Men kan du også mærke det i altså den måde, altså nu, nu ser du at jeres dækning minder om den, det også var for 18 år siden, men taler man... om Det er bare det var mm. ret vigtigt, tror jeg, at skældne her, fordi mm. den dækning, jeg ligesom er en del af, det er jo transmissionerne, og det er jo ikke dag-til-dag -dag dækningen, mm -hmm. og det er jo også derfor nogle gange, altså sådan, når vi har lavet en anden stor begivenhed, bryllup, øh, igen, begravelse. Ja. Jubilæum. Hvis det så har været midt i en eller anden krise, og folk så siger, hvorfor snakkede I ikke om øh, Herthus ja. Holm? Ja. Øh, så siger, øh, det var fordi det gjorde vi i nyhederne mm. dagen før og dagen efter. Og fordi vi har altså, dygtige, dygtige reporter, der dækker øh, det her område, som sagtens kan dække det både kritisk og journalistisk og alt muligt andet. Altså i det omfang, man så kan ja. det, som vi har snakket om. Men, men det er klart, at nogle gange, når man for eksempel sidder midt i et bryllup eller et eller andet, mm som jeg plejer at sige, der, der, der er det jo ikke den dag, man så lige tager øh, referatet af republikanernes årsmøde mm. øh, med i dækningen. Fordi det er sådan lidt off, altså det er sådan lidt ala, du ved, mm. der vi i Katar øh, Danmark spiller mod Australien. Det er ikke i pausen, man ligesom spørger Nej. Kasper Smeichel, hvad synes du jo øvrigt om? Altså, det, den tager man så til pressemødet. Men, der, Men det er jo vigtigt ja. sådan at se dækningen i en ja. sammenhæng, ikke? fordi der kan man sige, der er transmission i en eller anden særlig disciplin, ja. Ja. Øh, hvor det kan være svært ligesom lige at tage debatten midt i øh, vi elsker og ærer hinanden for evigt. Ja. Øhm. men der blander vi det jo på en, øh, altså på BC, der har vi jo så, der skal jo også være forskel øh, på vores medier, der blander vi jo øh, boldserne fuldstændig til sådan nogle ting, fordi vi står jo nogle gange og føler os som sådan nogle ret ensomme typer til de der øh, nytårstafelting, fordi mig den politiske, øh, en politisk journalist, katrine Refstroff, vi står netop, øh, man kan sige, lidt og ødelægger den gode stemning øh, til nytårstafel, og spørger politikerne, eller vi ødelægger ikke den gode stemning, men vi spørger politikerne om, hvad de for eksempel synes øh, om krisen i det danske kongerige. Vi spørger politikerne om, hvad de synes øh, om, øh, om skal prins Joachim have sin apanage med videre, når han øh, er færdig i Paris og sådan ting. Og der kan man jo godt mærke en forskel, fordi der er det jo, altså, der, der, der, der, er, de, der, der er der mange, der stiller spørgsmål, som Glæder de dem til maden? Ja, eller, det eller kan glæde... der, der tror jeg egentlig... Der synes jeg egentlig... Um, altså igen, der er også forskel på begivenhederne. For eksempel nytårstaflet. Mm. Der har stillet vores reporter jo også spørgsmål til politikerne om ja. politik. Altså eksempel da statsministeren kom, ja. blev der jo stillet kritiske spørgsmål til den tale, hun lige havde holdt. Så det er jo ikke sådan... Mm. Min, min pointe er ikke, at transmissionerne skal være sådan ren og skær... Hold da op, altså, hvor vi bare spiller violiner i dur dagen lang. Det er ikke på den måde. Mm. Og det er heller ikke fordi, vi ikke kan tale om kriserne, mm. mens vi transmitterer. Mm. Æh, eksempelvis, da vi lavede Royal Run, ja. og en af løbebyerne var Nestor. Så det er ja. helt lidt bizart ikke at nævne Halloween-krisen. Holde så ja. den blev selvfølgelig nævnt. Ja. Alt andet havde været mærkeligt. Ja. Det er bare ikke vinklen den dag. Altså, det er bare ikke sådan velkommen til Royal Run på en dag, nu skal vi hvor snakke. vi simpelthen Nej. skal til bunds i den dokumentar, vi viser på TV. Ja. Altså, der, der kan man sige, at der er man nødt til også at vinkle i hvert fald på noget andet. Også i ja. forhold til de seer, vi har, og deres forventninger osv. Men det ja. kan vi kan jo ikke være sådan blinde og døve. Altså, og det synes jeg heller ikke, vi er. Øh, og det skal vi heller ikke være. Men der var vi også under Royal Run, altså egentlig øh, på samme længere. Men det, jeg tror også, fordi, der havde vi haft rigtig mange muligheder for at stille kronprinsparet spørgsmål. Og det var ligesom... Det var ligesom gået lidt i stå, fordi svarene, der kom, var lidt det samme. Der, der besluttede vi, vi os også for under Royal Run. Jamen, så handlede det om Royal Run den dag, og det betyder mm. jo ikke, som du siger, at vi ikke er kritiske journalister lige pludselig, fordi vi er... Uh, vi, nej, vi nej, nej, det er nemlig det. Det er ja. jo det der, og igen, og det betyder heller ikke, at vi ikke på TV2 skal... Altså, du ved, så, så er vi i næstved, mm. men vi leger lige, at øh, det, det skal vi jo ikke. Jeg mm. altså, tror du, man ville have gjort det for 20 år siden, for eksempel? Mm. Eller år, så. Men det er måske svært igen at altså nej, måske ikke, men må, det er jo nok også fordi, at den type dokumentarer, og, altså, og, hvad kan man sige, konsekvenserne af dem, mediedækning af dem, så anderledes ud dengang. Det er du fuldstændig Så jeg det. tror at bare heller ikke, der havde fyldt lige så meget. Mm. Men noget, der... Fyldte ret meget i øh, dækningen øh, af nytårstaflet i hvert fald. Eller i hvert fald efterfølgende. Det var øh, kolerne yeah. og uh, yeah. faktisk også kroppene. For lad os lige prøve at høre, hvad øh, DR's er, øh, hvad skal man sige, kjole, og blev det jo så kroppskommentator, sagde om øh, politikerne. Og der ser vi så også, Christian Elon ud ude af bilen nu. Ja. Øh, i en sort kjole, som må jeg godt se. Ja, det kan jeg nemlig godt. En, øh, en sort kjole, som ligger i, øh, i paljet for oven, og så er det velour, som ligger, ligger for neden på den. Og skåret som en, øh, en smal silhuet ned igennem. Lidt mere ja. end en se end på de andre damer, vi har altså, set indtil videre. Ja, man kan altså, sige, at der, minst, er, også, der, synes, det er, der er også ved. noget mere barm, så man skal også passe okay. på nogle gange, som pakker en barm, en, en større barm ind, kan det også godt blive til en meget stor barm. Siger øh, du det, Jesper Høvring? Jeg er nødt til at have noget hud. <laughs> lille smule hud, det skal bare upassende, men man må gerne ja. have en lille smule hud. Lad os hoppe med den melding ud <laughs> på slotspladsen til vores gode kollegaer, Klara Røsie. Ja, altså det var altså Jesper Høvring, designer, som kom lidt på glatis her i dækningen, fordi at, at han ikke rigtig kunne kende forskel på, hvornår man kan ud. Kommentere kjoler, og hvornår man øh, kommenterer øh, kroppe. Øh, hvad tænkte du, da du øh, hørte om det, Natasha? <laughs> altså, nu hørte jeg jo af gode grunde ikke det er dækning, fordi jeg sad og, på TV2, på TV2 ja. og dækkede fuldstændig samme begivenhed, øh, og havde jo Søren Løs Schmidt, øh, som er vores faste kommentator, designer Søren Løs Schmidt. Og det er jo meget interessant her, ikke? fordi vi har jo så Søren Schmidt siden. Og det har vi haft i flere år nu. Jeg er så glad for, at vi har ham, fordi jeg synes, han er øh, dygtig til det. Og han følger godt med tiden. Og han står jo også bag øh, sidste års mest omtalte kjole, nemlig mm. Heldetorning Smits kjole. Ja. Nu, vi taler om, hvad, hvad der nu skulle være passende eller upassende, hvis det er noget, vi stadig taler om. Det ja. ved jeg ikke rigtigt. Men det er klart, øh, da, da øh, The Dress ankom... Øh, på Helle trøning Smith til jubilæet. Ja. Øhm, der var der også sådan, der, jeg tror, at vi sad der og dækkede den begivenhed, og jeg, jeg kan at Ulla var sådan, wow, og, sådan ja. noget, og så ret hurtigt gik det op for os, at det var så Redalade-Kjone, han sad selv i studiet. Ja. Øh, og så sad vi og snakket, kan jeg huske, om det der med sådan, øh, reglerne. Ja. Hvad er egentlig reglerne for ja. den der Altså Og der kan jeg huske, at han sagde sådan, at anklerne skal være dækket, ja. øh, fordi det skal være langt, og sådan. Eller ellers er der ikke rigtig nogen regler. Og så snakkede vi som ikke mere jeg altså, skik det bare mok. Jeg gik det bare mok med et debat om den kjole. Og der tænkte jeg bare, altså, det lærte vi da noget af, tænker jeg. Øh, ja. Og øhm, jeg ved ikke, altså, hvis det var sket hos os. Altså, Stephanie, altså syryk. Ja, hun, hun bliver også overrasket. Hun siger lige sådan ja. siger du det? Og der, der ligger der ikke, altså, jeg ved det ikke. Er det mig, der hører noget? Det, der ligger der ikke lidt sådan en hmm. Jo, det gør der, ja. øh, Der ligger sådan i hvert fald sådan en, en overraskelse over, ja, øh, ja, over at, det. Ja, lige at kommentere den del, altså ja. øhm, havde jeg fanget den, hvis jeg havde siddet der direkte? Det, det, det, det, det ved jeg ikke. Altså, han, han, han undskyldte jo mange gange efterfølgende, og man kan i hvert fald mm. sige øhm, den der disciplin med så at kommentere mm. kjolerne er jo på en måde også sådan lidt Altså, old school. Altså, for, forstået på den måde, at alle andre medier har jo droppet modepolitiet og alt mm. det der masser af sådan, den og den så godt og den anden er så forfærdelig ud. Men der er et eller andet i, synes jeg, stadigvæk at kommentere kjolerne, fordi der er sådan det der helt faglige i det. Ja. Altså, ja. Det, er jo, det, er jo noget, sådan, det er jo sådan kunstværker nogle gange, mm. der har været månedsvis undervejs. Og Hvordan har man syet alle de paljetter og perler på? Og, altså, mm. og, og der er også noget sådan i forhold til de kongelige, så er der øh, diademer og smykkesæt, der går... Mm hundrede af år tilbage i tiden. Ikke? Så der er et eller andet, tror jeg, er interessant i det. Men, men som du selv sagde, kjole- og kropskommentator, sagde du. Ja. Ikke? Jeg, tror, at det, jeg tror bare, at vi skal nøjes med at kalde det kjole kjolekommentator. Ja. Det er der, vi gerne skal hen. Ja. Men jeg tror også, at det handler om, at altså, på en eller anden måde, så kan man sige, at i 2022, der er, det, der, der er det ikke længere kun et kropsideal at en barm skal se ud på en vis måde. Det er ikke kun et kropsideal, at kvinder skal være, være tynde. Og der må jeg sige, at Jesper Høvings kommentar nok hører lidt en anden tid til, hvor at han som designer måske stod over for kvinder og, og, og, og skulle have dem til at se ud på en bestemt måde, for at de blev glade. Og, øh, og, og der kan man sige, at idealet i dag er anderledes. Altså se en sangerinde som Jada for eksempel, ikke? der, er jo, der, er jo, der er jo er... Altså hun har jo det på, hun har lyst til at have på, og er fuldstændig unapologetic øh, omkring det. Og det symboliserer nok lidt sådan, den måde, man ser på kroppen på i dag. Og jeg tror, at det, der måske forarvede nogen med Jesper Høvings det har været, at man måske følte at han sad en lille bitte smule fast i, øh, i en tidslomme, øh, øh, som, som, som designer os. Men altså, det er, en, det er jo en spændende diskussion, som, øh, som jeg tror, vi kommer til at have nogle gange endnu, inden at vi er færdige med det. Det tror jeg også. Og on that note, der vil jeg gerne citere Ditte Giese, som jo øh jeg tror flere gange, nu bliver det jo også snart for år, lad os i hvert fald sige, håbe. håbe det. Ja. Ja. Og der har hun jo øh, på sociale medier øh, skrevet det her med, sådan får du en bikini krop. Og ja. det råd kan jeg da godt ligge videre her. Sådan får du en bikini krop. Du finder en bikini. Du tager den på din krop. Vupti. Så har du en bikini krop. Det er genialt. Vi når ikke mere. <laughs> det har jeg godt Jamen, det er en rigtig god måde at slutte på, og jeg elsker øh, Ditte Gises citat på den her, for hun har så evigt ret. Natasja Krone, tusind tak, fordi at du øh, vil være med i uh, programmet. Vi er tilbage igen her på BT i næste uge, hvor lurer mig, om vi ikke kommer til at tale lidt mere om Prince Harrys bog, når jeg får fingrene i den øh, tirsdag morgen kl. 8.30. Men indtil da er der bare at sige, Gud bevarer Danmark.